lucrurile lumii. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. 1. Ioan 2 cu 15. Prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Iacov 4 cu 4. Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi. Ioan 14 cu 17. Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale Întunericului, ba mai degrabă o le Efesen 5 cu 11. Toată lumea zace în cel rău, 1 Ioan 5 cu 19. Lumea este mormântul Domnului, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu dacă nu se va depărta de lume, Sfântul Isaac Sirul. Cauza tuturor relelor prezente este alipirea de lucrurile prezente. Sfântul Ioan, cură de aur. Ar fi o nebunie să ne gândim că e cu putință să ne desfătăm cu lumea și să împărățim cu Hristos, fericitul Augustin. Dacă noi iubim atât de mult lumea aceasta, deși e plină de atâtea nevoi, ce s-ar întâmpla dacă n-am avea nimic de suferit în ea? Ne-am lipit și mai mult de cele trecătoare. Fericitul Augustin! Pentru cel credincios nu există în lumea aceasta o casă și o patrie adevărată, ci pretul este numai o izgonire și un surghiun. Sfântul Tihon Când păsările zboară sus în văzduh, nu le mai poți prinde cu plasa. Tot astfel și pe tine nu te pot prinde mrejile patimilor și ispitelor când vei privi spre cele de sus. Sfântul Ioan Gurădeaur Trei sunt lucrurile în jurul cărora se învârtește tot ce-i lumesc, mâncarea, avuția și slava. Sfântul Maxim Mărturisitorul Nu vă ungeți cu mirul rânced al învățăturii stăpânitorului lumii acesteia, pentru ca nu cumva să vă ducă în robie din viața rânduită vouă, Sfântul Ignația al Antiochiei. Albinele zboară pe deasupra mierii și această prevedere le cruță libertatea aripilor, care alminteri s-ar lipi de miere. Spre siguranța libertății noastre, să ne ferim de contactul comorilor atrăgătoare și lipicioase, căci ne subjugă inima, ne răpesc libertatea și ne ropesc toată viața noastră, căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Fericitul Augustin! Orice lucru din lume care este iubit îngreuiază mintea, o stăpânește și nu i îngăduie să se înalțe. Sfântul Macarie cel Mare În această lume trebuie să trăim în așa fel încât să fim cu Duhul în cer, iar cu trupul în mormânt. Sfântul Francisc de Sales 2700 Pumul și aburul puturos nu ne mănâncă ochii așa cum ne răcește sufletul contactul cu oamenii răi. Sfântul Ioan Gură de Aur Dumnezeu iubește pe acela pe care lumea îl urăște, Sfântul Tihon. Oamenii care s-au dedat multor griji vieții sunt asemenea păsărilor sătule care în zadar mai poartă aripi căci se târăsc pe pământ la oaltă cu dobitoacele. Sfântul Vasile cel Mare să nu te îndulcească veseliile pământești care sunt vremelnice. Acestea sunt undița care ademenește și prinde sufletul ca pe un pește, Sfântul Nil Sinaitul. Norul îngrijorărilor se naște din tămâia patimilor. Iubire de plăcere, iubire de bani, iubire de slavă de șartă. Sfântul Tihon Dacă ești creștin, cetatea ta nu este pe lumea aceasta. În cer suntem trecuți la carte, acolo suntem cetățeni, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce a gustat din cele nădăjduite aruncă cele de față, căci tot dorul și l-a golit în acelea, Talasie Libianul. Există o de care e mult mai măgulitor să te învrednicești decât să fii onorat de o oarecare altă laudă, Sfântul Tihon. Gândurile lumești atrag sufletul spre cele pământești și trecătoare. Ele nu îngăduie să iubească pe Dumnezeu, Sfântul Macarie cel Mare. Ce înseamnă plăcerile pământești în comparație cu starea viitoarei fericiri, dacă nu visul de o zi în comparație cu viața întreagă? N-ar fi oare nebun omul care, din plăcerea de a vedea un vis frumos, s-ar hotărâ să sufere o pedeapsă pentru toată viața? Sfântul Ioan Gură de Aur Cine se încrede în vise e ca omul ce se sprijină pe umbră, Sfântul Ioan Scărarul. Cine caută societatea celor răi dovedește în mod suficient propria sa răutate. Fericitul Augustin Cine a renunțat la lume este mai presus de onorurile ei și decât împărăția ei. Cine se închină lui Dumnezeu și lui Hristos nu dorește împărățiile lumești. Sfântul Ciprian Când noi, lăsând dorințele pământești, năzuim din toată inima spre căutarea împărăției cerești, Dumnezeu ne-o dăruiește, adăugând la ea și bunurile pământești. Dacă vrem să primim toate bunătățile, atunci să căutăm bunătățile lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur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 Odată cu schimbarea vântului sunt portați încoace și încolo prin văzduh. Sfântul Vasile cel Mare Viața din lumea aceasta n-are mai mult preț decât visele Sfântului Ioan Gură de Aur. Cugetă mai des la bunătățile și frumusețile cerești și nu va intra în tine niciun fel de dragoste pentru pământ și pentru plăcerile pământești. Sfântul Nil Sinaitul Să tăiem funiile ce ne înfășoară, căci astfel sunt toate lucrurile pământești. Sfântul Ioan Gură de Aur Lasă să mă urască lumea întreagă cât vrea și să-mi facă ce vrea, de numai iubi Dumnezeu singur. Sfântul Tihon. Cine s-a lepădat de lumea aceasta trebuie să creadă cu tărie și să-și mute gândurile într-o altă lume prin Duh. Acolo trebuie să umble și să se bucure. Sfântul Macarie cel mare, de mi-ai vorbit de mii de bunuri din viața viitoare, însă faptele tale mi-ar arăta ca și cum n-ar exista acele bunuri, fiind cu totul alipite de cele prezente, atunci faptele tale îmi sunt mai decrezute decât vorbele. Sfântul Ioan gură de Aur O, dacă am putea îndupleca pe toți oamenii și pe noi înșine să fim iubitori ai vieții netrecătoare, cum suntem ai celei trecătoare, fericitul Augustin. Viața prezentă este un somn profund și cu nimic nu se deosebește de visurile de noapte. Și după cum cei ce dorm de multe ori vorbesc cuvinte încurcate și văd lucruri neadevărate, tot așa și noi, ba chiar cu mult mai rău decât aceea și cel ce a făcut ceva necuvincios în vis, odată scăpat din somn, el a scăpat și de acea necuvință. Tot așa și cei ce se îmbogățesc prin vis, îndată ce se face ziua, se văd tot așa de săraci. Sfântul Ioan Gură de Aur Numai acela poate avea stăpânirea asupra sufletului său și asupra dragostei cerești, care se desface de toate lucrurile acestei lumi. Sfântul Macarie cel Mare Dacă vei disprețui tot ce e lumesc, va fi mai prețios decât întreaga lume, Sfântul Ioan Gură de Aur. Disprețuiește această lume preună cu farmecele ei și iubește numai pe Dumnezeu și viața veșnică și vei trăi în lume ca lot în Sodoma, închip chip nevătămat, Sfântul Tihon. Viacul acesta și cel viitor sunt doi vrășmași. Cel din spune... Desfrânare, iubire de argint, înșelăciune. Celălalt spune, leapă de acestea. Nu putem fi deci prieteni și ai unuia și ai altuia, Sfântul Clement Romanul. Zăbovirea pe la teatre dă naștere la curvie, privirea întrecerilor de cai dă naștere la lupte și înjurături, iar râvna pentru zaruri dă naștere la blesteme, Sfântul Ioan gurădeaor. Când un om bun nu primește obiceiurile celor răi, chiar dacă ar trăi împreună cu ei, nu e niciun pericol. Fericitul Augustin! Oamenii răi bată -mă mai mult decât șerpii veninoși, pentru că șerpii își poartă veninul deschis, iar oamenii răi te molipsesc în chip tainic și pe nesimțite, Sfântul Ioan gură de aur. Să îndepărtăm de la noi șarpele cel omorător de suflete, acest sfătuitor mândru și veninos, Duhul îngrijorării și al îmbuibării, pentru ca să ținem poruncile Domnului cu credință. Sfântul Macarie cel Mare. Fiindcă în adevăr, chipul veacului acestuia nu are nimic înalt, nu este drept, ci toate le are răsturnate pe dos. Deci, dacă voiești pășit drept, nu-ți conforma pașii tăi după chipul veacului acestuia. Sfântul Ioan Gură de Aur Războiul pornește mai întâi în lăuntru inimii, acolo sunt lupta și cântarul și hotărârea și balanța dragostei de Dumnezeu sau a dragostei de lume. Sfântul Macarie cel Mare După cum noaptea nu întunecă stelele pe cer, tot astfel duhul lumii nu întunecă mințile credincioșilor adevărați, care se întăresc cu puterea cuvântului lui Dumnezeu, fericitul Augustin. Prin expresia chip, chipul viaului arată că nu e realitate, e doar o speranță, o mască ce nu rămâne în ființă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cugetă că ești un călător în lumea aceasta, ar fi nebun călătorul acela care și-ar vinde toată moștenirea, ca să-și cumpere o casă sau o moșie în țara prin care trece și apoi, după puține zile, să o părăsească. Fericitul Augustin! Ce poate fi mai ticălos lucru ca a trudi pentru dușmani, ca ei să se odihnească bine, iar tu să-ți aduni păcate? Sfântul Ioan, gură de aur. Nimic nu este mai speriat ca cel alipit de cele pământești. Sfântul Ioan, gură de aur. Lada poate geme de aurul din ea, dar sufletul să fie robit de frica sărăciei, Sfântul Ioan gură de aur. Datinarea e ceva aspru, pentru că ne să facem contra voinței noastre, ceea ce este oprit, Sfântul Ioan gură de aur. Dacă nu stăm contra îndătinării, aceea se preface în trebuință. fericitul Augustin. Datina se preface într-o a doua natură, Sfântul Bernardin. Dacă vrem să cunoaștem adevăratul preț al bunurilor pământești, să le privim ca de pe patul de moarte, Sfântul Alfonz de Liguori. Alipirea față de bunurile de pe pământ nimicește libertatea și noblețea omului, Sfântul Ioan Gurădeaur. Toată lumea aceasta stă înaintea lui Dumnezeu cum stă o picătură de ploaie în unei naunei case, Sfântul Ioan Gură de Aur. Bunurile acestei lumi trebuie cumpănite cu cumpăna cea dumnezeiască, nu cu cumpăna falsa aveacului acestuia, Sfântul Alfons de Ligori. O, omule, tu prețuiești ceea ce are cineva aici, gândește-te la ceea ce duce cu sine, fericitul Augustin. Nu trebuie să le dăm nicio însemnătate a celor lucruri care sfârșesc cu moartea. Numai acela trăiește o viață adevărat fericită, care trăiește liber de lucrurile lumii. El nu se teme de moarte, sfânt Terezia. Noi nu putem zice că bunurile pământești sunt ale noastre, fiindcă nu le putem duce cu noi, dincolo ne însoțesc numai virtuțile, Sfântul Ambrozie. Când nu te îngroapă lucrul, te apropii de cetate, când te bajocoresc cu oamenii, atunci vii în cetate, iar a muri față de toate te face să moștenești cetatea, cu toate comorile ei, Sfântul v să nu fie. Să nu ne entuziasmăm pentru cele ale lumii acesteia, ci să petrecem tot timpul vieții în trezie, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să cunoaștem nimicnicia lucrurilor omenești și cum că bogăția este ca o slugă care fuge și este nerecunoscătoare și că îi afundă în mii de rele pe cei ce o au, Sfântul Ioan Gură de Aur. Bunurile și posesiunile în lume sunt comune tuturor, precum lumina și aerul pe care îl respirăm, precum pășunea animalelor din câmpii și munți. Toate lucrurile au fost date în comun tuturor numai pentru a se folosi și a se bucura de ele, dar proprietatea nu e a nimănui. Lăcomia însă a invadat viața ca un tiran. Din ceea ce stăpânul dăduse în comun tuturor, lăcomia a făcut într-un fel sau altul părți – Închizând totul în incinte, apărând cu turnuri, zăvoare și uși, privând pe toți ceilalți de bucuria binefacerilor stăpânului. Sfântul Simeon Ce sunt lumea și cele lumești? Înțeleg păcatul, alipirea de cele trecătoare și patimile, Sfântul Simeon? Cum să nu fie această o nebunie mare, o patimă uricioasă, când pe cele veșnice le disprețuiești, iar pe cele stricăcioase și vătămătoare le iubești și alergi tot timpul după ele? Sfântul Ioan Gură de Aur Să ne depărtăm de cele pământești ca să aflăm har și milă la Hristos Iisus, Domnul nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur